Прямуйте, прямуйте до хлібодарів, гукав Бермут. Книгодар іде до хлібодарів, зіронізував Петруня, демонструючи внутрішню самостійність, але пішов. Ішов повільно, задумливо оглядаючи бурякову плантацію, руки в кишенях шкіряного плаща, але на середині поля вийняв руки з кишень, заклав за спину так серйозніше, статечніше. Письменник. Дума про врожай, дума про долю народну, а телекамера стрекотіла, як сорока. Оператор дріботів збоку, потім випередив, оббіг жінок біля бурякового бурту, і тепер Ярослав, рекламно усміхаючись до кологосниць, ступав прямісінько в об'єктив. Доброго дня, дорогі землячки, як працюється. Бадьора постала, бадьоріць на обличчі, Усмішка на все лице, реклама чисті зуби м'ятною пастою. Подобатися він умів, коли було потрібно, особливо жінкам. У вік перенаселення планети комунікабельність – щасливий дарунок долі. А камера стрекотала, стрекотала. Бог на поміч. Бог поможе чи ні? А ви сідайте біля нас і поможіть. Працюється, як питається, аби відбутку відбуть, та копійку набуть. Що ти язиком маєш, чужа людина подумає, що нам тут і сонце копійкою видається. Яка ж це чужа людина? Це ж Ярослав. Я одразу впізнала. У мене його портрет у книзі є. Давали колись під крахмал у нашій лавці книжку його. Який Ярослав? А Петрунів, Старої Петроних і Пасербок. Що письменником у Києві робить?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 Діували, коли він школяриком підглядав за тину за парами, які обнімалися на лавочках. З двома ходив разом до школи. Тепер це вже були широкостанні, з в'ясними борознами зморщок на обличчях сільські тітки, а він усе ще вдавав із себе молодика. Подумки порадів, що Маргарита залишилася в машині, прийняли б за дочку. Не треба було. Не треба було грати цю виставу за бермутовим сценарієм. Зблиснуло, але з усиллям волі він придушив ту іскру, камера стрекотіла і продовжував грати свою роль. Нагнувся, узяв скупи буряк, виважив на долоні, весь час стежачи за власним обличчям, щоб було статечним і задумливим. «Будете, жінки, з цукром!» «Цукор буде, і самограй буде». Мій уже допитується, коли прем'я за буряк випишуть, «Ти, проклятущий, кажу, і без прем'я не висихаєш, як удома, наче й людина, а з роботи навкарачки приповзає. А мій учора і брашку вихлудив, а горити синім вогнем. Чи там по столицях не придумали якого зілля, щоб наших мужиків от горілки одучать? Та теперечки уже й жінки привчаються».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 Ярослав кинув буряк на купу, передихнув. А мене звуть Іван Іванович Бермут, але не вермут. Хі, -хі. вермут, знаємо. А про бермут чуємо вперше. Ми вермута не п'ємо, ми п'ємо чисто. Ой, гладенький живіт, як на останньому місяці. Їй Тройні родить. А спитай, спитай, як ви, дядьку, через своє черво шерінку застібаєте? Цю дурна, тобі тільки ширінки в голові, а тобі вже одширінилось. Жіночки, шановні.